Nem! Fogom magam? Zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. A... Kejfel Elég! Mijal a A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killódik már itt? Krisztelnak és önöknek! Ajánlom a tévét! Pozitív jövő bemutató kezdés. Tegnap állás megbeszélésem voltam. Kicsit furcsa volt. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan bekövetkezhet az ilyen. Ennek megfelelően is viselkedtem. Minden, ami rossz, azt elmondtam magamról. Aztán... Másnapra az ugye ma van. Megijedtem, hogy vajon nem tettem-e rosszat magammal, vagy és egyáltalán. De végül is, ha az ember a rosszat mondja el, amit egyébként elvileg tudni kéne róla, azzal mit árthat? Nem elég rossznak lenni, annak is kell látszani. Én pedig állandóan rossz vagyok. Ma 2020. december 17 egy csütörtök van, és 5 perccel múlva reggel 4 8 az a keyfely, minden, amit az tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, valamint a netezők és fialai 14 éven aluliaknak nem felette is, akik igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Akivel beszéltem, ő úgy értette, hogy katarzis, pedig hát minden nap korlátozott apokalipszis. Hogy katarzise, az már azért megártana a jóból. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Tajs Tamásnak egy kicsit Rikibából. Nem kicsit. Hozzátéve, hogy minek kell Riki Balboát idézni, amikor van erre magyar mondás, nem az a legény, aki adja, hanem aki állja, de úgy látszik, hogy ennyiben már internacionalista lett. Tajc Tamás, csak ne legyen neki ebből baja. Hozzátéve, hogy baja már van elég, ember jogfosztottként mit keres az Európai Néppárt frakciójában, mint olyan Mireli amit hol kivesznek, hol beraknak, azt szerintem ma Orbán Viktor jobban tudja, mint Dajc Tamás, szegény Dajc Tamás. Szegény, szegény Dajc Tamás. Én minden elesetben meglátom magam. Szegény Magyarország. Szegény én. Ma sokkal rosszabb állapotban vagyok, mint tegnap. És ez a hullámzás valószínűleg akkor is tartani fog, amikor már nem tudnak engem követni, és ennek mindannyian szerencsés nyertesei leszünk. Töblődök majd magamban. Jó reggelt, Pali. Jó reggelt, Csaba! Csak ha már Krisztát üdvözöltem, akkor Csabát és Palit miért ne üdvözölhetném? Üdvözölni, nem is értem, hogy lehet ilyen szót kiejteni, ha már említettem. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Zsóka vagyok. E, nagyon sajnálom, hogy nem lesz. E, szeretem a stílusát, szeretem a zenei e, ízlését. E, van egy axióma, axióma úgy, úgy szól, hogy nincsenek normális emberek, hát még nők, ebbe tartozom én. Ébresztő órára kelek, mióta ön van. És a szombat az nagyon-nagyon jó nekem, nagyon sajnálom, hogy nem lesz, és a vasárnap az tök üresség. Hát és akkor nekem most sok vasárnap lesz. Nagyon-nagyon sajnálom. Én is nagyon sajnálom. Nem tudom, hogy hol fogom megtalálni, és hogyan. Ezt én én se tudom, értem. 75 hol fogom éves megtalálni. vagyok, egyedül élek, úgyhogy nekem ön kellett, mint egy falatkenyért. Sójtottam. <súly> Jó kívánok Rajnai Istenek Budapestről. Nagyon fog ön hiányozni, egy dolgot mondanék, tessék elolvasni hemingvének a regényéből, a, akiért a haram szól, az első négy sort, abban minden benne van. Fél nyolctól, Níder Müller, Benedek, félkirenc környékén, Tóth Csaba. Jelen pillanatban fia a János és a hallgatók, meg a nézők, meg az egyáltalán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverte, Búcsúztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék. S a csillag éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőtt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Amikor anyaliznak, akkor nem teszed le? Tessék! Amikor anyaliznak, nem teszed le? Tessék! A telefont! Tessék! Tűrjék. Jó reggelt. Jó reggelt. Kár aki a autó, Rissá vagyok. Valamikor 18 szövezemet telefonáltam ennek még akkor, ment a sport műsor, meg ezek, aki buszvezető volt, teszi tudni a négyesen, meg a 5 3 egy hete találtam erre itt a televízió, mert azóta már teljesen megvakult, csak így tudom, hallgatni a vizion keresztül, de nagyon jó a műsor, és nagyon sajnálom, hogy abba marad a másik, amit szeretnék még mondani, ennek, hogy Áldott karácsonyt kívánok önnek, meg boldog új évet, valamint a még a 17 évvel, 18 évvel ezelőtti műsorból is megvannak még a Líviák, meg múlt héten hallottam a Horváth Péternek a telefonját is, csak azt nem tudom, hogy mi lett a tengerészsel. És se, azt mondja meg, milyen vaknak lenni? Kérdez? Azt kérdeztem, milyen vaknak lenni? Milyen vaknak lenni. Nem értem. Nem azt mondta, hogy megvakult? Igen. Azt kérdeztem, milyen vaknak lenni? Nagyon rossz, nagyon rossz. Egész a vagyok, csak a nem csinálnak semmit. Ha megyek valahova, csak kísérletre tudok menni, orvos jönni hozzám, a, gyorszor, a gyerek megy el, feleségem kísérget, ha menni kell valahova, borzalmas. 23 éve nem látom a fiamat, mert 50 szembe vakultam meg, és 50 évesen vakultam meg. Mert 50-ben születtem, már 70 éves vagyok. 23 éve nem látom. Egy kellett volna mondanom, hogy tessék? gonna cut you down. reggelt. Azt nem ígérem, Fiala úr, hogy ebből ködös időben kint fogok állni állandóan az erkélyen, de remélem, hogy találkozunk még, láthatom. Köszönöm szépen. Erkélyből tegnap koncentrátumot kaptunk, azt nem érdemes feloldani, mondjam, higgyél, magammal is így vagyok, bár nem könnyű viselni. Jó féla úr! Én Pető István vagyok, Piskolszól beszélek. Beszéltünk már mi együtt. Szeretnék önnek három dolgot felmondani, ha lehet. Egyik. Én minden műsorát láttam. A Kelszai is, meg a másik a műsort is. Egyik. A Kelszai Jancsi szerintem most a gyerek az ATV-nek. De leszóljon be, már egyik. A másik. A... Beszéltünk mi egyszer a magyar doktorról, hogy egy pengelváltás csörnök változtak mi ha visszaemlékezni rá. Nem viszik le vissza. Aló? Aló? Aló? Aló? Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Szeretném megköszönni ezt az évet is, remélem lesz folytatás. De, ahogy első között voltam, aki felfelezte, hogy jól folytatja tovább, most ezt szívesen átadom másnak, ha van tipp. Tegnap még úgy tűnt, mintha volna, csak tele vagyok kételjel, majd kiderül. Szurkolok. Én is nagyon szurkolok. Viszont kívánom mindenkinek. Valószínűleg az is lepett meg, hogy euh, az ember nincs ahhoz hozzászok, hogy az egyiket lerakja, a másikat felveszi. Ki fog derülni. Mindannyian a véletlen a szerencse és a jó isten kezében vagyunk nem feltétlenül ebben a sorrendbön. Jó reggelt kívánok, fiala úr, nagyon sajnálom, hogy nem nézhettem a műsorait, pedig székeltem mindig nagyon korán. Bízom abban, hogy még ez sikerülni fog, és minden jót kívánok. Viszont kívánok. Önnek is. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, fiala úr, Csövics Péter vagyok. Végighallgat, egy kritikát is, nem nyomja ki azonnal esetleg. Mit Akkor megmondan. Végighallgatnál, egy kritikát is, és nem nyomja ki azonnal. Árulja már, hogy mit szeretne. Belejött, hogyha egy valaki jó. köszön el egy Oké, okay, mondom. mondom. Nem vagyok rá kíváncsi. Ha már kritikát akar mondani visszaszámolva a negyedik napon, akkor kezdjen bele. Ha nem, akkor ne legyen ennyire gyáva. Alamuszi. Nem elég féregnek lenni, annak is kell látszani. Ebben az esetben hangzani. Nőjön fel a feladathoz. Magamról, ha féreg, legyen kövér. Nőjön. egy támogató műsort hallanunk. Jó reggelt lehet! Az a helyzet, hogy mára már megtanultam a telefonszámodat, de nem voltam benne biztos, úgyhogy megnéztem a névjegyzékben, és ebben az a hihetetlen, hogy a te telefonszámodat tudom már 0-30, és utána nem folytatom, a navracsicsét is tudom, de a lányomét például változatlanul nem, és emiatt én, én még az a szerencsé, hogy a vezérigazgatóit se tudom, mert hogyha a vezérigazgatóit tudnám, akkor azért joggal lehetne meggyanúsítani, hogy valami nagyon komoly baj van velem, és itt az utolsó beszélgetésünk alkalmával, már mint ebben a rádióban és ebben a televízióban fel kell idéznem azt, amit a lányomnak mondtam, nem túl szellemesen, de túlságosan is őszintén. Amikor évekkel ezelőtt ne kérdezte a dátumot, megkérdezte tőlem, rék a lányom, hogy szeretem -e őt, és teljesen önkéntelenül jött ki belőlem, hogy azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám, és miut akkor ő már kamasz volt, mondta nekem, hogy köszönöm szépen, és én ezt azóta is szégyellem, le attól, hogy akkor igazat mondtam, és nagyon sokat mondtam, de hát hogy vedhetem egybe a szeretteimet a munkámmal? Ismered hát, az effektet, vagy sikeretlen. teljesen ismeretlen számodra? Nem, ez egyáltalán nem ismeretlen. Úgy látszik, hogy sikerült létrehoznod ezt a kapcsolatot. Biztos sokan mások is létrehozzák, nyilván sokan mások is. Te hogy vagy ezzel? Hát én változóan vagyok. Mondjuk így, hogy változóan vagyok, de hát azt így nem mondanám, hogy a Lányomat annyira szeretem, mint a munkámat, azért a lányomat éljök. Igen, igen, igen, igen, az a baj, hogy már súlyosan levagyok ez ügyben. Hát, ha azt mondom, hogy lemaradva, akkor meg rosszul fogalmazok, pedig én ugye leginkább abból élek, hogy pontosan fogalmazok és pontosan kérdezek, függetlenül attól, hogy egyesek szerint sokat beszélek, de ezzel együtt megpróbálok pontosan beszélni és pontosan kérdezni. Ebből ott kellene egy tanfolyamot indítanod a politikusoknak? Hát, Megtanuljanak pontosan beszélni és pontosan kérdezni, vagy a kérdésekre válaszokat adni. Ez azért sokaknak nem sikerül. De nem akarok politizálni, csak így. Ezért néha szoktam. Hát néha szoktam, de most feltétlenül nem kell, ez csak így néha mondani. ha egészen el tudok képedni azon, hogy milyen mondatok hangzanak el, majd azt követően, milyen mondatok hogyan kerülnek átértelmezésre és újra magyarázatra. Szóval... Nidermüller dolgok Nider Müller-Péterrel -Müller beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése, ő jelenleg egy évek közt Erzsébetváros polgármester és meg annyi még, mint kiderült apa. De most elsősorban polgármesterként nyilvánul meg, bár én egyáltalán nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy más minőségben is jelen legyen, a szavaknak mekkora jelentőségük van, mert ugye az ember azt tanult és itt az a helyzet, hogy hál Isten, nem Orbán Viktor volt az első az életemben, aki azt mondta, hogy a számít, és nem a szavak, függetlet, hogy a szavaknak van jelentőségük. És ezt elsősorban azért is kérdezem, mert egészen elképette hallgattam reggel Dajcs Tamást, akit megfosztottak az összes jogaitól, és erre ő Riki Balboát idézte, miközben azt is mondhatta volna, amit a magyar közmondás mondta, hogy nem az a legény adja, hanem aki állja, de mondjuk ez az ő helyzetére szerintem egy tízes skálán kettesre sem áll, és Dajc Tamás annyiban van előttem e, példaként, hogy én e, ebben a konglomerátumban, ahol dolgoztam, a rádióműsoromat megtarthattam volna, de én úgy döntöttem, hogy miután megvonták tőlem a bizalmat a televízió műsoromban az ATV-ben, én nem tehetem meg azt magammal, és aztán önökkel, veleértve az összes stratégiai partneremmel, akinek Hálásan köszönöm, hogy amelynek attól függően, hogy éppen rólad van szó, vagy az város önkormányzatáról, aki nem aki, hanem amely, vagy ami, most ebből nem fogom felhívni Kálmán Lászlót, vagy Nádasdi Ádámot, hogy, hogy nem tudnék arcvesztés nélkül, nem tudnék értékcsökkenés nélkül itt maradni, hogy milyen lehet a néppártban jogfosztottnak lenni, E, azt el sem tudom képzelni, de azt gondolom, hogy ezt az ember csak akkor engedheti meg magának, hogyha egyébként valaki rajta kívülálló ember vagy elem azt mondja, hogy neked az a dolgot, hogy maradj, mert egyébként aki ad magára, ilyet nem hajlandó elfogadni se akkor, ha a másik félnek igaza van, se akkor, hogyha a másik félnek nincs igaza. Ezért nem maradtam én itt ebben a rádióban. A, ugye én, hála a jó Istennek, nem hallotta Lajcs Tamás mareggyel, amire az előbb utál. Egy, egy dolgot egészen biztosan tudok. Ez egy különleges helyzet, amiben Days Tamásnak sikerült magát beleverekednie. Nem nagyon emlékszem arra, pont a politikon néztem múlt volt, talán volt korábban jó néhány évvel ezelőtt egy angol képviselő, akinek valami hasonlót sikerült elérnie, de ezen kívül nem nagyon ismerünk arra példát hogy a saját frakciója egy képviselőtől megbont mindenféle fajta jogot, az ott ült a frakcióba, mint egy párja, de azon kívül semmi politikai tevékenységet nem fejthet ki. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon súlyos dolog, mert azt mutatja, hogy milyen messzire távolodott el a magyar vagy hogy így hogy a kormánypár politikai kultúrája attól, amit Európában politikai. Jó, de azt hadd kérdezzem meg tőled, aki kulturális antropológiával is foglalkozott, hogy ez nem maga az amoralitás, vagy nem maga a csőd. Tehát aki egy ilyen szituációban ott marad, különös tekintettel arra, hogy bocsánatkérést, bocsánatkérésre halmozott már egy olyan szituációban, amikor már csak egy gyerek vagy egy kétségbeesett felnőtt viselkedik így, hiszen egy bocsánatkérés az untig elegendő, két bocsánatkérés az kevesebb, mint egy és akkor ott marad, így, ahogy te fogalmaztál párjaként, ez ennek olyan üzenete kéne lennie mindannyiunk számára, hiszen Dajstamásot nem egyszerűen a Fidesz képviseli, hanem Magyarországot is, közvetve, közvetetten, közvetlenül, amelynek a hatásából én semmit nem érzek. Tehát én, és nem magamról akarok beszélni, bár állandóan magam vagyok, tehát raj, rajtam szűrődik keresztül a világ, és így kérdezek, de még egyszer mondom, ezért nem voltam képes ebben a székben maradni, mert tudtam, hogy utolér az, ami már le is előzte, és le is hagyta Dajs Tamást, és ebből ő már soha nem fog kijönni. Olyan okay. Dajs úgy ül ott, mintha nem lenne. Át lehet rajta nézni, fizikailag nem, de gyakorlatilag igen, és ez borzasztó, én Dajs Tamást gyerekkor, gyerekkorom ismerem, megmondom neked, azt mondja, 30 éve, körülbelül 30 éve. Én ha ismerem közel állna hozzám, azt mondanám, Tamás, miért csinálsz? Miért csinálod ezt magadból? Ugye én azt gondolom, hogy aki azért egy kicsit is figyelte, és én tartozom azok közé, de aki egy kicsit is figyelte a Dajc Tamás politikai karrierjét, ha szabadít szóval, az azért sejthette, hogy előbb-utóbb valamilyen helyzetbe fogja magát beleverekedni, de ez nem az én problémám. De mondtál az előbb mondott amire azonban muszájra az Ugye azt mondtad, hogy Dajc Tamás magyar is kérdésen. Én nagyon Valahogy nagyon hullámszer, egy kicsit, ha arra menni, hogy másképp fognád, akkor mindenki jobban értene. Tehát akkor ho tökéletes. honnan folytassam? Persze, Most tökéletes. Tehát ugye volt ez a igen, az a az, mondat, az az hát hogy Magyarországot igen. is képviseli. Én úgy csöndesen mondom, hogy azt a Magyarországot, ahova én tartozom, vagy én tartozónak vélem magam, azt nem képviseli más. A probléma pontosan az, hogy ő ma akár tetszik nekünk, akár nem kétfajta Magyarországban. És itt most nem politikai ideológiáról beszélek, hanem viselkedésről, kulturális mintákról, magatartásformákról, megnyilatkozásokról, értékesről hallgatot. Dajstomás engem egészen biztosan nem képvisel, és rajtam kívül több millió magyar sem képvisel. Dajstomás egy nagyon-nagyon-nagyon rossz, ahogy te fogalmoztál előbb a morális, politikai kultúrát és magatartást képvisel, és most a saját frakciója szembesítette azzal, hogy nem kér abból a politikai kultúrából és magatartásból és világnézettől, amit Dajs Tamás, és valószínűleg az ő pártér. Hát, hát valamit ennek apró póján. Ugyanez az Erzsébetvárosi képviselőtestületben jogilag előfordulhat, tehát, hogy jelen van, de jog fosztott. Hát én erről nem tudok, hogy... Az, nem, nem az azt kérdezem, hogy... hogy Férjétesz. Ugye ezek szerint az Európai Unióban van ilyen szabály. Azt kérdezem, hogy az önkormányzati törvény ilyet lehetővé tesz vagy te erről nem tudsz, vagy hülyeséget... Bár hülyeséget nem kérdezhetek, hiszen az egyik helyen van, akkor elvileg akár létezhetne a másik helyen is. Én azt se tudtam, hogy ilyet lehet tenni. Tehát, hogy valaki van, de közben még sincs. Ugye visszatérve a, a, a dajcs esethez, tehát az Európai Parlamentben minden frakciónak van egy saját szabályzata, uh -huh. vagy saját viselkedési kódexe, ami nem feltétlenül kell, hogy ugyanolyan legyen minden más frakcióban. Jó, beszélsz, beszélsz az, de ilyen viselkedési parlament... kódex például egy önkormányzatban, vagy annak a frakcióiban vajon létezik, vagy erről nem tudsz? De nálunk van egy etikai kódex teljesen természetesen, vagy egy etikai szabályzat, vagy nem tudom én micsoda, de az, még egyszer mondom, az az etikai magtartásformáknak a betartására vonatkozik. A Dajcsot egy politikai megnyilvánulása miatt fosztották, meg önmagától tulajdonképpen, mert ugye gestápozott, meg áviházott, meg nem tudom miket csinált, de ez egy másik dolog. Arra az önkormányzatnak egészen biztosan nincs lehetősége, hogy valamelyik képviselőt, valamelyik frakcióba valamelyik képviselőt csak egyszerűen egy politikai megszólalás miatt kiközösítse erre, maximum az ő frakciójának lehet jogosítványa, ha van a frakciónak széle szabályzata. Ugyanakkor megfordítva a testület teljesen magától értetődően kezdeményezheti például a polgármesternek a felmentését, ha úgy ítéli meg, hogy a polgármester bizonyos határokat túllépett. Legutóbb milyen ö, önkormányzati rendeletet hoztál ebben a mostani sajátos helyzetben, ahol föl van függesztve a személyes találkozó, és így kvázi egy rendeleti kormányzás van, független attól, hogy a polgármestereknek egy részei, te is konzultálsz, tehát nem saját szakállatra döntesz, különös tekintettel arra, hogy nincs is szakállad. Hát egyrészt nincs szakállam, másrészt én az első percben még tavaly tavasszal, vagy idén tavasszal megmondtam, hogy én önmálló döntéseket nem fogok hozni, legfeljebb ilyen bürokratikus döntéseket, amelyeknek nincs politikai következménye, de pontosan tegnap volt megint egy ilyen, most nem testületi ülésnek, hanem szóval testületi egyeztetésnek hívjuk, és ott végigjártuk, végigrágtuk, nem tudom én 19 vagy 20 témát, amivel kapcsolatban nyilvánvalóan döntést kell hoznom. Ezek között van olyan, ami, hát hogy mondjam, viszonylag egyszerű, mint például az óvodák nyári nyitvatartása, és van közöttük olyan, amelyik jóval bonyolultabb, ilyen például az alkotmánybírósági panasz. Szóval egész sora az ügyeknek. Ami az adókkal kapcsolatos? Ami az adókkal kapcsolatos, igen. De egész sor. Ott mi a leányzó fekvése ma 2020. december 17-én? Hát a elég vitatott a fekszése, Ugye vannak különböző jogi vélemények, a tekintetben, hogy van -e egyáltalán esélye egy ilyen panasznak. A többség azt mondja, hogy van esélye, de nyilvánvalóan vannak veszélyek is, amelyeket igyekszünk kiküszöbölni. Már olyan veszélyek értem, hogy könnyen el lehet, vagy meg lehet hiúsítani ezt a panaszt egy korai szakaszban is. De még egyszer, ahogy múltalkorban is mondtam neked, hát ezek ilyen jogi játszmák, értelmezési kérdések, ez folyik. Egészen biztos, hogy van emzett egy támogatottság, hogy értem, a polgármesterek, a települések, az önkormányzatok ö, ö, tekintetében, e, de a panasz maga még nem került benyújtásra, e, de nagyon intenzíven dolgozunk rajta. Ami meg a testületet illeti. De egy pillanatra de... ez valójában a jogi munka? Nem, hogy a jogi munka az annak a kidolgozása. Erről beszélek, az folyik? Igen. Az folyik, az folyik, az abszolút folyik, nagyon határozottan. Tehát, hogy minimalizáljátok annak az esélyét, hogy visszautasítsak? minimalizáljuk annak az esélyét, hogy már az első pillanatban Igen. valami formai hibára vagy nem tudom, mire hivatkozva. Én tudom, hogy ez nem egy leves, de azt lehet tudni nagyjából, vagy nem lehet tudni nagyjából, hogy mikor a készülő? -e. Hát én azt remélem, hogy legkésőbb január első napjaira ez elkészül, bár ugye az mindig megzavarja. A dolgozó embert, hogyha ez csak kiderül, hogy különböző ünnepek vannak közben, de hát azért én remélem, hogy ez így a következő egy-két-három hétben meg fog történni. És még egy szó, ugye rákérdeztél a testületre, Igen. és a testület sem egységes ebben a dologban, van olyan frakció, amelyik tartózkodik ettől, de hát én ezt teljesen természetesnek leszem. hát de nem kell nekünk mindig mindenben teljesen. Én nem, ha gondolod, elmondhatod, ez rajtad múlik, hogy ki az, de ennél sokkal fontosabb, hogy mi az indoka. Én azt gondolom, tehát először is nem mondom meg, hogy melyik a okay. Jó, <gül> <gül> ez már ebbe is. De hát az én veszem, és nem is fogom firtatni, de hogyha netán véletlenül ez egy közgyűlés lenne, amely nyilvános, akkor ugyanakkor én ezt tudnám? Akkor tudnám, így van. És, de itt másodpercre álljunk meg. E tekinte... igen. Figyelj, itt kinyílt a új ajtó. Az a közgyűlés, amit te Zumon tartasz, az Zumon tartod? Igen, de az nem közgyűlés. Az nem közgyűlés. Aha. Tehát, tehát ugye az lett volna a kérdés. Igen, értem, értem. Tehát abba egyébként, ha bárki bejelentkezett volna, hogy polgármester úr, szeretnék én abban ugyanúgy részt venni, mint ahogy egyébként a közgyűlésen jelen lehetek a nem tudom teremben, arra egyébként nincs mód. Nincs. Ez nem nyilvános. Ez egy polgármester által összehívott egyeztetés, amelyen azok, amely azok vannak ott, a a polgár... Tökéletesen értem, de azt árulod el nekem, mert ez nem lényegtelen. Abból adódóan, éppen amit az előbb mondtál, vagy amit én kérdeztem, hogy az, az egyiken jelen lehet lenni, a másik a nem. Egy ilyen konzultáció, vagy nevezt annak, aminek szeretnéd, szabadon választhatsz. Én ilyenkor mindig azt mondtam, hogy kelkápoztam, mert az volt az izének a, a, a megfelelője. Az egyébként érdemben úgy tűnik, hogy azért tud más lenni, mint egy közgyűlés. Hát nyilvánvalóan más, tessék, nyilvánvalóan más. Mondjuk például mindjárt azzal kezdem, hogy egy közgyűlésen, vagy egy testületgyűlésen ott van formális szavazás. Uh -huh. Itt nincs. Itt az történik, hogy azt mondom a képviselőknek, hogy drága képviselőtársaim, aki ezt, azt vagy amast a témát, és ugye ez is egy fontos dolog, uh -huh. nem javaslatot, nem rendeletet uh -huh. témát, esetlegesen meg tudná szavazni, az jelezze. Ha valaki nem tudná, minden feltételes módban van. Uh -huh. és a drága kollégák beírják, hogy én ezt nem tudnám, én megtartózkodnék. És akkor ennek az alapján kialakul egy vélemény, uh -huh. egy többségi vélemény. Uh -huh. És én a döntéseimben az aláírandó rendeleteket és határozati javaslatot illetően mindig a többség után megyek. Mint a hogy menne jut, a vezérülő után. Jó, de ez egy tűnt. fontos kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy olyan egyébként, ahogy te ezt mondod, elvileg lehetőség van arra, hogy teljesen mindegy, vagy nem teljesen mindegy, de hogy te a döntésedet, illetően független is magad attól, ami ott egyébként ebben a szavazási, kvázi szavazási sorban elhangzik. Ilyen egyébként, anélkül, hogy te említenél konkrét esetet, előfordult? De ilyen, ahogy én értem, ebből a mostani helyzetben a jog lehetővé teszi, hogy előforduljon. Az, de még többet tudok mondani. Azáltal, az, az hogy a testületnek a joga, a testületi ülésnek, a testületnek a képviselő joga fel van függessze a beszélhelyzet idejére, én nekem ezt össze se kellene hívnom. Az, hogy összehívjuk és egymással beszélünk, az csak azért van, mert mi ezt akarjuk, vagy én ezt akarom, vagy mi ezt akarjuk. Ha én ezt nem akarnám, akkor nem lenne Rossz a kérdés, mert nem neked kéne föltenni, de amit mondasz, az tökéletesen érthető. És alapvetően ugye azzal van összefüggésben, hogy hála jó Istennek, legalábbis az ember ebben bízik, ez az egész frászkunyhós veszélyhelyzet és pandémia talán mégiscsak visszahúzódik, és akkor a normalitás már ami a pandémiához képes normalitás, azt ér vissza, és akkor azt lehet mondani, hogy Niedermüller úr maga nem élt vissza a lehetőségével, és akkor az ember azt mondja, hogy én egyébként is így gondolkodom a világról, anélkül, hogy előtte tudtam volna azt, hogy lesz ilyen lehetőség. Van arra nézvés valami tapasztalatot, hogy ezt a képviselők egyébként a maguk módján egyrészt értékelik, másrészt ennek megfelelően viselkednek és élnek a lehetőséggel? Én azt látom, hogy a képviselőknek a nagyon-nagyon nagy döntő többsége az ott van ezeken, nem mondom, hogy mindenki, de mondjuk a tegnap ülésről ketten igazoltan, ha azt mondanom, igazoltan hiányoztak, mert hogy jelezték előre, hogy egyéb okoknál fogva nem tudnak ott lenni, talán szabadságon voltak, vagy valami másokhoz, de a képviselők ezt komolyan veszik. Előzetes egyeztetéseket is tartunk. Tehát én nagyon figyelek arra, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy a képviselők úgy érzik, hogy na most veszélyhelyzet van, és akkor a polgármester így dúlhat, ahogy akar. Nem, én ugyanúgy tartom. Politikai egyeztetés, frakciók közötti egyeztetés, mert én ezt fontosnak tartom, hogy ezt a folyamatosságot fenntartsuk, hogy érezzék, hogy közösen csináljuk ezt, mindegy, hogy milyen hatalmat ad nekem, vagy nem ad nekem a, a, a, a rendelet, hogy ezt közösen csináljuk, közösen működtessük. Ugyanakkor persze nyilván, bocsánat, csak egy félmondat még, ugyanakkor persze nyilvánvaló, hogy egy testületi ülésen, hát hogy mondjam, sokkal erősebb, vagy szenvedélyesebb viták is lehetnek, mint egy ilyen online diszkuszióban. Um, csak azért vettem levegőt, egyrészt, hogy életben maradjak, másrésztről pedig azért, hogy a gondolatjelet bezárja, hiszen arról volt szó, hogy aki ezzel, vagy amely frakció ezzel nem értett egyet, ott mi volt az indok? Um, Indok feltételezhetően nem hangzott el az indok, de én azt gondolom, hogy az, ami számos más esetben is, hogy vannak polgármesterek, frakciók, jogászok, akik úgy ítélik meg, hogy ennek semmiféle fajta esélye nincs, el lesz kaszálva ösztön az első pillanatban, illetve vannak olyan politikai hangok, amelyek azt mondják, hogy igazi ellenzéki kezdeményezést, a, és most idézek a Fideszes Alkotmánybírósághoz, nem nyújtunk be, nem adunk lehetőséget, aki megint idézek a Fideszes Alkotmánybíróságnak, hogy az ellenzék kezdeményezéseit elkaszálja. Tehát ezek ilyen elvi és minden frakciónak megvan a lehetősége arra, hogy ezzel kapcsolatban saját véleménye legyen. Én ezt nem tartom egy drámai különbségnek, világos, teljesen világosan. Helyi szinten is, valamint országos szinten is, van egy sor olyan szakpolitikai kérdés, amiben az egyes frakciók vagy pártok között nézetkülönbségek különbségek vannak, de ez a demokráciának a lényege szerintem. Gesztus, hogy annál több, hogy 500 élelmiszercsomagot osztanak szét a rászuló családok számára? Ez egyrészt nyilván gesztus, mert mi tud lenni más. Másodszorban meg én azt gondolom, hogy sajnos sok olyan család van, akik, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de valahol mégiscsak rá vannak, rá vannak erre szorulva. De igazándiból én azt szeretném mondani, és hogy ezt sokan kérdezik tőlem is, erre muszáj valahogyan nagyon világosan válaszolni. Hogy ugye ezek az élelmiszercsomagok, meg azt, hogy karácsonyfát adunk egyes családoknak, vagy hogy ez nem egyszerűen egy ilyen, hogy mondjam, na neztek itt van valami, aztán legyen nektek is, hanem valamilyen módon jelezni kell, hogy mi mindannyian azokat az embereket is a közösség tagjainak tekintjük, akik a társadalom peremére szorultak, akik nehéz helyzetbe jutottak. Én tegnap voltam a kerületben a családok átmeneti é, otthonában, hát azt kell mondanom, az egy szivetszorongató látvány, hogy emberek itt Budapest kellős közepén milyen körülmények között kényszerűek élni. És én szeretném, hogy az nagyon világos lenne, hogy mi itt Ez a családok szállás. átmeneti otthon, ez mi? Családok átmeneti otthona az egy olyan szállás, azok a családok mennek, azok laknak ott, akik nem tudnak máshol lakni. Tehát nincs lakhatás. Itt hány család van? Hát ugye korlátozott a befogadó képesség, itt ott, ott körülbelül 15-20 család van. Ez egy épület, helye. ez egy emelet, ezt... ez egy emelet, ez egy emeletnek a része az egyik belső elzsébetvárosi utcában, nem messze a önkormányzattól, és szóval Muszáj érzékeltetnünk, hogy ők is hozzánk tartoznak, hogy ők is ugyanolyan polgára jönnek az országnak, mint te vagy vagy én. És éppen ezért én, én pénteken is fogok menni, pénteken is fogom, hogy érezzék, hogy igen, mi kinyújtjuk feléjük a kezünket, mert azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek karácsonykor, meg más alkalommal is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet, és muszáj valami alkalommal. Kérdezhetek akkor... ezzel kapcsolatban még? Ezt azért kérdezem, hogy, hogy, hogy reális esély van-e arra, hogy te tudsz erre válaszolni. Ott mennyi időre kapnak lehetőséget élni? Rossz a kérdés, tudom, Nem, ezek a, kérdés, a családok. Kérdés, sajnos ez pontosan ő szabályozva van. Másfél évet kapnak. Másfél Magyarul, évet kapnak, hogy ott az emberek a szó legrosszabb vagy legjobb értelmében, de inkább a legrosszabb értelmében visszaszámolnak. Hát igen, igen. És Ez azt pont, lehet hogy... tudni, vagy az téged mennyire nyomaszt, vagy evel nem lehet együtt élni, hogy mi lesz a másfél év után? Hát ugye recentesen nyomaszt már csak azért is, mert ha valakinek letelik a másfél év itt ebben az intézményben, és nincs hol laknia, nincs lakhatása, akkor ezt meg kell oldani neki oldom, nem teszünk ki az utcára embereket, így gyerekes családok élnek, hát gyerekeket ne, meg felnőtteket sem teszünk ki az utcára. A kilakoltatás az utcáról a kitemlés, az semmit, semmit az égöttegyben nem old meg, azon kívül, hogy növeljük a hajléktalanok számát. E, tehát pont most volt két olyan eset, amikor sikerült elérnünk azt, e, hogy akkor egy kicsit meghosszabbítják. E Mert erre a van lehetőség. Hát, hogyha az ember nagyon erőszakos, akkor találva a lehetőséget, és én ebben a tudok nagyon erőszakos lenni. Ez önkormányzati hatáskör? Igen, hát nem csak önkormányzati, ideát, át, hogy mondja, vannak olyan helyzetek, amiben az önkormányzat vagy a polgármester elég határozottan fel tud lépni. Azt áruld el nekem, hogy ahonnan, ki, ahova kikerülnek innen, rosszak a szavak, de most éppen ezeket tudom használni, azok az ingatlanok egyébként komfortfokozatukat tekintve különbek, rosszabbak, ugyanolyanok, mint ez a családok átmeneti otthon, ahol most vannak? Nem, hát annál jóval jobbak mert ezek itt maximum, tehát itt egy, ezen az egyfolyosó közös fürdőszoba, közös wc, közös tisztálkodási helységek... Mekora esélye van tiszt családból? Hány van olyan, miközben gondolom nincs statisztika, akik egyébként önerőből meg tudják oldani azt, hogy, és nem szorulnak arra, hogy igénybe vegyék azt, hogy, amit te nagyon nehezen tudsz biztosítani a számokra? Ugye, mi most két dolgot, tehát pontos számokat nem tudok mondani, de mondok két példát. Uh, ugye van olyan család, uh, aki, uh, uh, ugye itt nagyon fontos előfeltétel, itt a családok átmeneti otthonánál, hogy az illetők együttműködjenek, dolgozzanak, és így tovább. Uh -huh. Na most itt van olyan család is, amely ez alatt a másfél év alatt megtakarítást uh -huh. fölhalmozott, tehát nyugodtan ki tud menni, és próbálhat nyilván elsősorban önkormányzati bérlakáshoz jutni. De hát van olyan család is persze, aminek nulla jövedelme van, vagy minimális, és esélye sincs arra, hogy majd másfél év után nem tudom én milyen lakáskörülményei legyenek. Ez egy stabilitás hogy az önkormányzati lakások közül, amiket felújítottunk, kettőt, hármat azt ilyen úgynevezett kiléptető lakásnak fogjuk használni, ami azt jelenti, hogy azok a családok, akik nem tudnak rögtön új lakáshoz jutni, azok átmeneti időre megint csak egy ilyen önkormányzati lakásba jönnek, ott folytatódik a velük kapcsolatos szociális gondoskodás, segítség a gyerekeknek, felnőtteknek, és adunk nekik egy újabb lehetőséget arra, hogy egy kicsit alkra álljanak, és akkor utána tényleg tudjanak maguknak egy végleges otthon teremteni. Azon külön, hogy szeretném megköszönni azt a lehetőséget, amely rendelkezésemre állt, és még annyira is sikerült is elegánsnak lenne, hogy ezt a levelet, amit neked küldtek, nem kellett felolvasnom, vagy nem maradt rá idő, és az a, hát a napokban nem hiszem, hogy ezzel szórakoznék. Amit így műsoron keresztül el tudok mondani, azt így elmondtam. Tudtom, ma, ma van egy találkozónk, abban majd elmondom azt, amit egy magánember tud elmondani ez ügyben. Köszönöm szépen. De nincs vége. Az a kérdés, hogy van-e még hát, bármi... Van. Nem, tessék! Nem, úgy értettem, hogy itt befejeztük, hogy... Soha sincs vége. A vége hát, az a halál. Uh, jó, ugye hát hát a vallásosok számára hát. ott sincs vége. Uh, hogy van-e bármi, amit egyébként itt most, december 17... Nincs. nincs. nincs. Jó. nincs. Milyen állapotban vagy? Nagyszerű be, nagyobb. A cica. Nagyszerű? Mondom... Nagyon jól vagyok, és megyek dolgozni. Jaj, akkor ez, ez, ez most minden volt tekinthető, ez a fél óra? Hát ez egy kellemes beszélgetés. Ó, oh, nagyon szépen köszönöm, ezt majd elraktározom, Én ha köszönöm. megengedett. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont halászunk. Önök Niedermüller Pétert hallották, Erzsébet város polgármesterét, a beszélgetést az Erzsébet városi önkormányzat támogatta. So 3,5 és fél percük, ha azzal akarnak élni, éljenek, ha nem, akkor ne éljenek vele. 061-877-0877, ma 2020 december 17-én, 1 perc 8 óra után. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról, és így tovább. Még mindig inkább sötét van, mint világos, és 0 és 5 fok között van a hőmérséklet, biztos van, ahol 6 fok van, és van, ahol mínusz egy. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Jó Követeljük Vissza az ősorát, Fiala János úrét. Értem. Hát szerintem e tekintetben süket fülekre talál legalábbis itt, hogy máshol az majd ki fog derülni. De lehet, hogy itt se talál süket fülekre, csak éppen más hibázik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Fiala úr! Meg kéne kérdezni, hogy ön érti ezt a Bigelászló történetet? hogy egy magáncég hogy lehet hűtlen kezelést fel megvádolni. Hát nézze, ha a Biga Lászlóval összehoznak, én még csinálok vele egy nagy interjút, úgyhogy úgy, úgy fog vele elbeszélgetni, hogy az egészet nem értem, de arra alapozok, hogy őszinte, és azt én érteni fogom. Amit én érzékelek egy mondatban, de az nem politikailag korrekt, hogy nem jó a Csányi Sándorral összerugni a port. Hát igen. Nagyon szurkolok, hogy esetleg összejöjjön egy ilyen Report, Az vele. esélye tízes kállán egyes. De sohasem mondasz, hogy nulla. Jó reggelt! Jó reggelt, kérem szépen megmondaná, ki ez a gyönyörű héti hangszín Tom, a lemezet. Tom Véc. Bates. Tom Véc hogy neki gyönyörű hangja van, szerintem lehet, hogy azonnal felhívna. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok tiszteletem! Innen is kibasztak, János! Összehoztad meg én. Tessék. Innen is kibasztak. Megint összeveztél itt mindenkivel. Ha a Szent Péter odafönt így fogadja <hállt> Ciao, Jani Áá! nevezné magát. Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm János, József vagyok. Isten ennél, de jót! Lehet? A vonalban György Benedek. Jó gombot nyomtam meg, mert most egy olyan pad van előttem, amin semmilyen ilyen gomb nincs, vagy felirat nincs az előzőnél, de ahogy zúg az alapján, te vagy a túlvonalon. Attól függ, hogy mi a célod, hogy jó gombot nyomtál -e meg, de <Szül> Nem, a túloldalon de, de, de, ré, Régen voltak itt ilyen feliratok. Nem az, hogy György is, hanem, hogy telefon, egy telefon, kettő, de erre az elmúlt időben nem volt már mód, hogy ezt feltüntessék, majd másonak feltüntetik. Szóval egy szó, mint száz, ugye ebben a rádióban tegnap kaptam állásajánlatot, ki tudja, hogy nem folytatjuk-e, ezt majd megbeszéljük, ma találkozunk, jól emlékszem, ugye? Ebben maradtunk. Igen, én nem tántorodtam el, hogy egészen, tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy a legkönnyebben tőled búcsúzom. -e. Ugyanis, ami az Országos Múzeumi Restorulási és Aktározási Központban történt, az egy számomra soha nem elfelejthető élmény lesz. Én György Elvizs Benedekkel beszélgetek, de mások nézhetik úgy is, hogy vagy, vagy hallhatják úgy is, hogy György Elvizs Benedek beszélget velem. Ő a Városegyet ZRT vezérigazgatója, és önök egy támogatott beszélgetést hallanak. Én valójában... Ha riporter akartam lenni, hogy közben soha nem akartam riporter lenni, csak az lettem, akkor abban egészen furcsa dolgok motiváltak. Abban, például abban az volt, hogy találkozhassak és élvezhessem híres vagy tehetséges embereknek a társaságát. Abban benne volt az, drága öregem, hogy egyszer így fogalmazhassak egy ilyen beszélgetésben, hogyha nem visszautasítható, de visszavonom, mert ez nem illik, hogy eljuthassak olyan helyekre, ahova egyébként a foglalkozásom nélkül soha. Na most nem elég, hogy én elkéstem, szokásomhoz híven ennek a raktározási központnak a bejárásáról, mert összetévesztettem a címet, valahol rossz helyen akartam bemenni, ráadásul el is késtem effektíve, de ott Herceg Dóra közölte is velem, hogy azért is jó, hogy nem jöttem később, mert hogy ott egyébként személyigazolványt kell bemutatni, ott az ember kap egy kártyát, és ezzel egyáltalán nem lehet csodálkozni, mert végre te is szóhoz jutsz aztán, én visszaveszem a szót, aztán elhallgatok, te nagyjából tudod, vagy fogalmad nincs, hogy amikor ez a raktározási központ furra lesz megtöltve, mint ahogy most nincs, akkor ott mekkora érték lesz felhalmozva? Próbálkoztunk ennek a meghatározásával, de őszintén szólva nem teljesen lehet ezt megmondani, ugye? 350 ezer műtárgyról beszélgetünk összességében, ami a Szépművészeti Múzeum, a Galéria és a Néprajzi Múzeum gyűjteményének jelentős része. Azt mondhatom, hogy majdnem minden, ami nem közvetlenül kiállító terekben vagy a nagy múzeumokban van, de azért ebben a 350 ezerben nagyon sok minden megtalálható. Tehát a Néprajzi Múzeum szőrös bőrgyűjteményétől kezdve a kerámia gyűjteményen át a gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékű festményekig. én, én, én mese én azt se tudtam, hogy a majális az van ilyen kicsiben. Én Igen. azt se tudtam, hogy a munkácsinak az a képe ott lesz előttem, hogy konkrétan legalább nem fogtam meg a szobrot, mert azért ezt mégse illendő, de egy ilyen rodent, tehát, hogy ez itt August rodent. Én utoljára rodennel Párizsban találkoztam így, de, de az, hogy ezt ott meg lehet fogni, vagy egy Giacometti szobor, vagy egy Miro szobor, és akkor az ott ott van, és az ember odamegy egy restaurátorhoz, és kérdez tőle, de nem fontoskodva, hát lehet, hogy fontos, hogy egyáltalán azt se tudtam eldönteni, hogy oda mehetek-e hozzá, mert ugye olyan helyekre vitt be bennünket e, részint Kemecsila és részint Bálászlattól függően, hogy éppen ki volt az idegenvezető, de ott nagyon szerényen hátra maradtál, hogy a szószoros értelmében még mielőtt azt gondolnák az emberek, hogy itt csak hajbókolok a vezérigazgató előtt, de itt azon talán meg se szólaltál, csak ott voltál. Igen. Szóval is tettel. Oda mentem egy hölgyhöz, akit Sose, tehát sose voltam még ilyen helyzetben, aki anyukám azt mondaná, hogy pingált, de hát nyilvánvalóan nem pingáltott egy festménytben e, húzta meg a kontúrokat, és én kérdeztem tőle, én nem mernék semmiséget, tehát távolságot tartani, nem pandémiad miatt, és kérdeztem a hölgytől, hogy e, egyébként egy festmény választ-e. Restaurátort vagy restaurátor választ fest, mint a szónak, abban az értelmében, hogy az illetékesség hogyan jön létre, ki mihez ért, és így aztán hiába szeretne valaki hozzányúlni egy szezánhoz, a szezánhoz, más nyúlhat csak hozzá és akkor válaszolt, és bemutatkoztam neki, és mondtam, hogy fiala János vagyok, és arra a rövid időre levettem a sapkámat, meg lehúztam az állarcomat, és azt mondta, hogy ó, a rádiós, és akkor ott meg voltam dicsőülve, holott ugye én voltam meghatódva, hogy ez a nő egyáltalán szóba áll velem, mert ugye hát én ott behatoltam a szó fizikai értelmében az ő terébe, ahol ő dolgozott, hát ott ugye olyan óvint, tehát az ember állandóan attól félt, hogy mint valami vudi ellen elesem, bele zuhanok egy munkácsi képbe, és Sőt olyan kárt okozok, ami alap... Tehát nem tud a Városléges érti egész életemben annyit fizetni nekem, mint amennyi kárt okozok én ott két másodperc alatt, és ez engem végig feszélyezett. Ahányszor megmozdultam, át azt néztem, hogy mit fog lelökni, de ezt az élményt ba meg... Te adtad nekem, és ezért én egész életemben hálás leszek. Nem azért, hogy azt mondta, hogy én vagyok a rádiós, hanem ott, ahol azt gondoltam, hogy ő a központi jelentőségű, meg az, amit én ott láttam, ahol soha a büdös életben nem jutottam volna be nélküled, vagy a bán nélkül, ott engem fölismernek, de nem ennek van jelentősége, csak a hiúságon beszél, hanem hogy én ezt láthatom. És ez nem csak ebben az egy helyiségben volt. El kell, hogy mondjam, és aztán leviszem a hangsúlyt. Ott különböző idegenvezetések voltak, és ott viszonylag sok Újságíró volt. És ott volt egy néprajzi munkatárs, aki azt kérdezte, hogy a fogadóterem is érdekelli az embereket, és ott valaki megkérdezte, hogy ott mi van. Vannak e műtárgyak, mire az illető azt mondta, hogy ott ládák van, meg én vagyok, aki elmagyarázza, hogy ez hogy működik, és akkor az embereknek a három negyede elszélett, és akkor ez a srász halka mondta, hogy hát oké, okay, nem mutatnak túl nagy érdeklődés a néprajzi múzeum iránt. És aztán bevitték bennünket néhányunkat, akik még kitartottunk az elkesedésünkben, és olyan dolgokat mutatott aztán megjelent a kemecsi, akiben nem tudom, hogy kirakott elemet. Szóval, ami a kemecsiben elem, az nem duracel, az nem tudom micsoda. Elnézést önök termék hallottak, és elkezdett arról beszélni, egyébként milyen alacsony a, a fizetés a néprajzi munka, munkatársainak és ahhoz képest nézzétek meg, és a szó fizikai értelmében felbontott egy ládát, hogy nézzük meg, miközben ő se tudta, hogy abban mi van, hogy ez hogy van csomagolva, és ott két népi hangszer valami olyan módon volt becsomagolva, Amire szavak nincsenek. Tehát az ember azt gondolta, hogy ezt valamilyen gyárban egy újdonságot csomagoltak be így, és azt mondta a Kemecsi, amiről egyébként mi is beszéltünk, hogy és oké, okay, és minden tárgy így lett becsomagolva, és ami várakozik, azok is így lesznek becsomagolva. És én csak, Györgyevics, álltam és bámultam, és azt mondtam a bánnak is, neked is, és mindenkinek, hogy ide valójában mindenkit el kéne vezetni, mint ahogy egyébként a Kemecsi azt mondta, hogy erre megpróbál alkalmat teremteni, hogy legyen bejárat miközben ott biztonsági őrök vannak, meg mondták, hogy mit ne fényképezzünk. Tehát ebből a szempontból olyan, mint egy erőd, egy objektum. Uh, uh, uh, mindenkit oda kéne elvinni. Nem feltétlenül beleszeretnének a ligetbe, de hogy ez is a liget, és ez valami olyan magas szintű őrzése a nemzeti kincseinknek, amire szavak nincsenek, olyan munkatársakkal, akik hát a fialát meghaladó lelkesedéssel beszélnek a saját munkájukról. Öregem. Tízes skálán, tízesre nyűgöztél. Örülök neki. Vagy ez a hely nyűgözött, hogy még mielőtt félreértenék azok, akik félre akarnak érteni? 2016 óta szerintem elég sokszor beszélgettünk különböző frekvenciákon, a rádióban is, meg a rádión kívül is, és valamilyen formában többször körbe azt, hogy mi az a lendület, ami mondjuk személyesen engem, vagy azokat, akik a Liget projektért dolgoznak, viszik előre nap-nap után. Akkor is, amikor akadémiai keresztűzbe kerül a Liget projekt, akkor is, amikor fizikai keresztűzbe kerül, amik tényleg olyan dolgok, amik nyomják az ember lelkét. És én ilyen vagy olyan módon nyilván az én székemből részben a leghitelesebben részben a leghiteltelenebbül lehet elmondani, hogy tulajdonképpen a embernek a feladaton, a fizetésen, a időeltöltésen kívül mi is az, ami miatt nap-nap után föl kell és megy előre és csinálja az egész liget projektet. És szerintem az elmúlt néhány percben nálam mindenképpen hitelesebben foglaltad össze, hogy miről is szól az egész munkánk. Miért is dolgozunk és mi hittünk. Szóval tényleg az a helyzet, hogy amikor azok a falak elkezdenek megtelni élettel, amiket egy kulturális háttérintézménybe vagy egy kulturális intézménybe, vagy mondjuk nem falak, hanem mászókák, amik egy parkba elkészülnek, akkor az valami ilyesmiről szól. Amikor másodlagos jelentőségűvé válik az, hogy hány darab szerződés szerződésmódosításon keresztül, hány közbeszerzésen keresztül, egyébként hány forintból, milyen hétköznapi küzdelmekben jutottunk el oda, hogy ez a, Lepusztult terület az egykori Szabolcs utcai kórház évek óta, sőt már évtizedek óta üresen álló része, hogyan újult meg, mi az, ami megmentésre került a műemléki épületek közül, hol épült új épület, és hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész. Mert azok az emberek, akik ott dolgoznak a falak között, és azok a, a műtárgyak, ahol, amik ott kelnek új életre, azok azok nem tesznek föl kérdéseket, hanem egyszerűen élvezik azt, hogy valami egészen 21. századi környezetben létezhetnek. Nagyon jól beszézte, hogy... pontosan az jutott az eszembe, hogy ennek a raktározási központnak egy nagyon nagy hátránya van, de az óriási. Hogy az ember azt gondolná, különös tekintettel arra, hogy ott szakemberek azt mondják, hogy ez alapvetően jó. Tehát, hogy nem biztos van, ami nem működik jól, meg van, ami el van szúrva, de alapvetően jó. Tehát az embernek az jut az eszembe, Ba meg, miért nem működik minden így? Én, én, én többször voltam abban a szerencsés helyzetben, ugye itt a műsorban ugye ritkábban beszélünk róla, de a Magyar Állami Operaháznak a megilletve felújítása, valamint a háttérintézménynek, az Ejfel Műhelyháznak a, csak a gyönyörű. az szintén a Városliget ZRT-hez és ebben a kontextusban Részben hozzám is tartozik, ami elképesztő szerencsés vagyok, hogy ilyen dolgokkal foglalkozhatok, de amikor az ember végigsétál egy Eiffel műhelyházon, ami nem az opera, hanem az operának csak egy háttérintézménye, függetlenül attól, hogy a bánfi színpadon nyilván majd remek opera darabokat is be lehet mutatni, hogy az ember elmegy ide az Országos Múzeumi Restorálási és Raktározási Központba, ami nem egy múzeum hanem a közelben lévő szépművészeti múzeumnak, az épülő néprajzi múzeumnak, és a reményeim szerint egyszer majd itt megvalósuló új nemzeti galériának egy háttér intézménye, akkor érti meg igazán, hogy milyen történelmi időszak, van Jó, de Györgyi, van, hogy nem volt állat. Hát figyelj, amikor elmagyarázza a Kemecsi, hogy hogy van az, hogy egyébként e, ugye a Kúria épületében, amit nem erre hoztak létre, ott, ha a tárgyakat ellepi a famoly, hát ugye én famolyt még életében nem láttam, de a Kemecsi nagyon jól leírta. Hogyha elszabadul a famoly, akkor egyébként az, ha a raktározási körülmények olyanok, amilyenek, akkor azt a famolyt lokalizálni és kinyírni, hogy a több ilyen át, mint ahogy a, a, a koronavírus terjed, hogy az mennyire korlátozott és mennyire feszélyezi a múzeológusokat. Úgy. És hogy, és hogy itt például e, milyen gázkamrák vannak, függetlenül, hogy ennek a hangzása borzasztó, de itt nem arról van szó, hogy e, tehát ez nem Auschwitz, e, de még az ember tényleg csak óvattal bánik a szavakat, de hát ugye ezek a tárgyak kerülnek oda, és bizonyos szempontból, és most elhagyom ezt az A betűvel kezdődő szót, e, és sajnálom, hogy mondtam, mert remélem, hogy semmiben nem voltam félreérthető, de azok a molyok, amelyek egyébként nem, nem lehet őket kiirtani azok vagy gázzal írtják ki, vagy elviszik őket olyan körülmények közé, amilyen körülmények közé sose lennének, mert mínusz száz fokot lehet létrehozni, és ezen kívül nem csak hogy kiírtják, de ha nem írtják ki, mert elszaporodnak, mert igenis életben maradnak, abetű szó nélkül, akkor sajnálom, hogy mondtam, hogy, bár nem volt érthetetlen, de ha elszaporodnának az ottani raktározási körülmények olyanok, hogy lokalizálni lehet ezt az egészet, ez egészen elképesztő volt. Szóval a kulcs kérdés, amiről beszélsz, és nem is elsősorban a famolyoknak a kérdése, vagy a különböző néprajzi műtárgyakat, megtámadó kórokozóknak a kérdése, hanem, hanem hogy rávilágítson arra, hogy mit is csinálunk mi valójában, és miről is szól az egész Liget Budapest projekt. Mert talán ezen a cseppen keresztül egyen jobban érthető az egész tenger. Tehát ennek az épületnek egészen különleges kritériumoknak kell megfelelni. Olyannak, ami ennek egy irodaház, egy szálloda, vagy egy kereskedelmi komplexumnak talán soha. Tehát a, amikor arról van szó, ami egy műszaki kiírásba végtelenül egyszerűnek tűnik, és hidd el, hogy mi a hétköznapokban, nem is elsősorban én, hanem a kollégáim ezzel foglalkoznak 0-24 órában, és nem faátültetésekkel, vagy fakóbb vizsgálatokkal, amik adott helyzetben szignifikánsan nagyobb sajtófigyelmet kapnak, mint ez, hogy hogyan lehet mínusz négy szinten, tehát lent a föld alatt, jó sok méterrel olyan porszáraz raktárakat létrehozni, és itt a porszáraz az nem egy hangulatfestő szó ebben a tekintetben, hanem élethalál kérdése hogy teljesen mindegy, hogy milyen talajvíz viszonyok veszik körbe az omr t több tíz méter mélyen a föld alatt, ez a nedvesség nem terjedhet át a falakra. Ott nem hozhat létre semmilyen típusú gombásodást, mert akkor ez műtárgyakat veszélyeztet. Hát ez agyira műtárgyakat... így van, hogy a kemecsi a szokott humorával elmondta, hogy a műtárgyakra a legnagyobb veszélyt az emberek, a szakemberek és a látogatók jelentenek, így aztán az is korlátozva van, hogy egy-egy helységben hány ember tartózkodhat egy időben. De gondold el a, az építető és beruházó felelősségét akkor, amikor az utolsó aláírást rá kell tennem egy papírra, egy teljesítési igazolásra, és azt kell mondanom, hogy kedves kivitelező, ez megfelel. És utána be kell vinni ezeket a felbecsülhetetlen értékű festményeket, vagy éppen műtárgyakat ebbe a térbe. És akkor tényleg térreimához, hogy az, ami a teljesítési igazoláson szerepel utolsó mondatként, hogy ez rendben van, az valóban rendben legyen. Mert azért ne tévedjünk, hogyha egy irodaházban fél százalékkal emelkedik a páratartalom egy hét alatt, akkor az azért még emberi fogyasztásra egészen biztos, hogy alkalmas és működik az az irodaház, itt már egyáltalán nem biztos. És hozzáteszem azt, hogy, hogy akkor tényleg is imára mindazoknak, akik bennmaradnak, akik attól félnek, hogy onnan sose szabadulnak ki, akiknek egyébként valami fényforrás biztosítanak, az ajtókon QR kódok vannak, és ezen kívül feltüntetve azok a telefonszámok, amiket fel lehet hívni annak érdekében, hogy valaki onnan őket szabadítsa ki, mert hogy ezek egyébként hermetikusan zárnak éppen abból adódóan, amit elmeséltél. Borzasztó bonyolult működtetési és üzemeltetési protokollja van egy ilyen épületnek. Ami Azt tekint, mondták hogy a bennevők, 90... hogy még most is tanulják ezt a protokollt. Így van, ugye 99 évre kaptuk vagyonkezelésbe a liget projektet, magát a városligetet, illetve azokat az intézményeket, amiket létrehoztunk, tehát hogy én nekem most már a munkám legalább 50%-a az nem az építés-beruházási feladatokkal telik, hanem azokkal az üzemeltetési jellegű kérdésekkel, ami ezeknek az intézményeknek a takarításától, a higiéniai szolgáltatáson át a, a beléptető rendszerek, a különböző biztonsági protokolloknak a jóváhagyása, ahol azok a külső szereplők, akik tulajdonképpen végfelhasználói ennek az intézménynek, már belépnek a térbe, és ők nem kíváncsiak arra, hogy milyen gerincvezeték vezeték, hol merre van vezetve nekik, egy a fontos, hogy egészen biztosan csak az juthasson be azokba a termekbe, aki arra jogosult. Ott el tudja végezni a legmagasabb színvonalon azt a munkát, amit eddig mondjuk a külső Jászberényi út egyik ilyen pislekoló neonfényektől terhelt raktárába próbált valamilyen úton-módon nemzetközi színvonalon megoldani, és utána ki is jusson ebből a Ugye Ez egy óriási feladat és felelősség, de meg kell, hogy mondjam, hogy én talán egy ilyen ritkábban járok a, a raktározási központba mostanra, amikor már az intézményekbe költöznek, de amikor oda megyek, akkor én is mindig meghatódom attól, hogy hogyan is kezdett ez az egész intézmény életre kelni, és az, amiért mi tulajdonképpen dolgoztunk, vagy ha úgy tetszik, azért jelentős küzdelmet is vállaltunk, mert őszintén hittük, hogy ez lesz a vége az hogyan is néz ki ugye akkor, két amikor dolgot tényleg és megszólal. Az egyik az, hogy ugye lehet, hogy a kevencsi Lajos álma megvalósul, szerinte nagyobb valószínűsége annak, hogy nem. Mármint, hogy ide lehessen túrákat szervezni. Ez tehát egy olyan intézmény, amit ha kívülről nézel, halvány lila, győződ nincs arról, hogy mi van benne, és ez egyébként érdekes az intézménynek, hogy ne lehessen belátni. Aki meg bejut, hát az csak ámul. Ez a csodák palotája, de másféleképpen. A másik dolog, ami, erre, ami rám legalább ilyen mértékben hát isten nagyon jól tudod, hogy én csak felnőni szeretnék ezzel a feladathoz, hogy sikerül-e vagy sem, az nem az én feladatom, mert ugye nem csupán a lelkesedés számít, hanem a hozzáértés is. De az a hozzáértés, ami mindenféleképpen hozzá, tehát ahogy beszélnek, abból az ember azt következteti ki, hogy értenek hozzá, de hát hogyha egy orvos beszél, akkor se látom mindjárt, hogy a phd mögött mi volt. De különös tekintettel az a fantasztikus lelkesedés, amit ott ezek az emberek mutattak akik egyébként ezt az idegen vezetést végrehajtották, a főigazgató úrtól kezdve, a bánon keresztül, azokkal a munkatársait a Néprajzi Múzeumnak is ideértve, akiknek a nevét, nem tudom, és ezért elnézést kérek. Én attól oda voltam és vissza, és megint oda voltam, és megint vissza, és most is oda vagyok is vissza. Számomra ez az, amiről az élet szól, mert abban az esetben, hogy ez a lelkesedés nincs, oké, okay, ez a lelkesedés nem lehet a nap 24 órájában, mert az abnormális, de az, hogy így adnak ki, vagy ilyen gyúl a szemekben, és így beszélnek, és aztán láttam a kemecsit, aki egyébként már úgy beszélt, hogy csak ha már ott volt, akkor minket szeretett volna tájékoztatni, utána szószoros értelmében elfutott, mert látható módon, vagy tapasztató módon valahonnan elkésett, de ha már ott volt, akkor nem volt rest, és olyan dolgokról beszélt, amiről már egyáltalán nem kellett volna. Fantasztikus élmény volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha Oké, okay, sajnálom, hogy ez csak nekem jutott a részül, csak bízni tudok abban, hogy amit mi beszélünk, annak a hangulatát és a tartalmából is valamit átéreznek az emberek, de itt van előttem az a két vagy három oldal, három, amit ezzel kapcsolatban a munkatársaid írtak, amit most azért nem fogok felolvasni, mert az valami egészen másról szól. Párizs biztos lehet ír, le lehet írni, bár nekem Amsterdam és Prága közelebb álló városok, hogy ott egyébként mi minden áll, de az az atmoszféra, az a millió, amit egy város vagy adott esetben ez a raktározási központ, amit össze is lehet hasonlítani, meg nem is adni tud, az engem teljesen elképesztett, és mentségemre csak annyit tudok felhozni, hogy én ezt utána közvetlen neked is elmondtam, teljesen függetlenül ettől a mai beszélgetéstől. Van egy nagyon jó hírem ezzel kapcsolatban, és ez pedig az, hogy abba az élménybe, amit te átéltél ott az OMLR kával abban azért nyílnak betekintő ablakok. Remélem a pandémia elmúlásával minél hamarabb, hiszen maga a Szépművészeti Múzeum, a 2021 év végére elkészülő és 22 tavaszán a kapuit kinyitó néprajzi múzeum, és a reményeim szerint a Fetőfi csarnok helyén egyszer csak megvalósuló nemzeti galéria, ennek az atmoszférának lesz az ablaka, és ennek az atmoszférának Jó, és akkor lesz tegyük mindenki, hozzá, hogy ne, ne legyen hiányérzete, hogy legutóbb a Bata, amikor itt volt, akkor szintén olyan benyomást keltett, hogy korát meg mert hogy nem húsz éves. Hát olyan lelkesedéssel beszélt a zeneházáról, hogy az embernek kedvet támadt mindjárt arra, hogy megbeszéljen vele második, harmadik, negyedik beszélgetés, de eztán egyéb dolgok voltak, de Utána én sose gondolta volna, hogy a Batától kapok egy SMS-t, hogy ő ezt mennyire élvezte, és abban nem a lehetőség volt, hogy velem beszélgethet, mert az szerintem nem egy nagy dolog, de az, hogy valaki a lelkesedését így megoszthatja másokkal, egy olyan tevékenység és egy olyan intézmény kapcsán, amely egyelőre a virtuális térben dolgozik, de amely ki akar lépni határidőn belül a nagy elé, az szintén arról szólt, hogy a zeneakadémiától nehezen búcsúzó és sok minden különböző megrázkottatásokon keresztül menő ember, amikor azt mondta, hogy remél, hogy ezt nem csak felépíteni tudja a szó átvit értelmében, hanem a vezetését és mindaz, ami abban jár, annak a gyümölcseit is élvezni tudja. Abban az ember azt érezte, hogy adassék meg a batának, ha ezzel a elkesedéssel és szakértelemmel fogja tudni vezetni az intézményt. Biztos vagyok benne, hogy Batta professzor úr a legjobban fogja csinálni, és én akkor leszek tényleg a legboldogabb, amikor rólunk Városliget ZRT-ről kiderül, hogy mi tulajdonképpen epizódisták voltunk ebben az egész történetben, hiszen a mi feladatunk nem több és nem kevesebb annál, mint hogy azt a keretet legyen szó a fizikai, jogi és tartalmi keretekről, amit létrehoztunk, amit létre kellett hoznunk ahhoz, hogy ezeket a hangszereket tulajdonképpen eh, kemeci főigazgatóhoz, vagy eh, Bálászlóhoz, vagy éppen Batta Andráshoz hasonló, kiváló szakemberek megszólaltassák. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én abban reménykedem, mert hogy volt kéröm, talán még marad is, kit fog derülni, elmesélem neked, napközben hogy folytathatjuk az együttműködést, ami ezt az együttműködést, az itteni együttműködést illeti, eh, az véget ér. Én roppant hálás vagyok ezért, és csak azért nem fogom ezt hosszabban folytatni, hogy ne keltsek visszatetszést, mert van, hogy van egy olyan pillanat, amikor az illető, aki hallgat vagy néz, azt mondja, hogy ez neki mások sok személyesen külön meg fogom köszönni. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Önök György is Benedeket hallották, a Városlége SZRT vezérigazgatóját. Önök egy támogatott beszélgetést hallottak. Aziza Mustafa Zádech, és utána Tóth ebben a sorrendben. 061-877-0877 A kettes CD gombjás sokkal jobban szól. Így zúg, így nem zúg, így nem is szól. 877-0877 durván még két percig. Tegnap ö, mi volt, ö, mit mert egyáltalán bárki kifogásolni a munkáddal kapcsolatban, hogy, hogy hogy létezik az, hogy nem felelt meg nekik? Ezt most nem értettem ezt a kérdést. Tegnap, tegnap nem történt semmi. Tegnap egy másik hát te, te, helyen voltam. Te, te, tegnap mondtad el a műsorodban, csak nem tudtam meghallgatni, olyan helyzetben voltam. Ja, hogy nem megy. És a Saint nem, meg nem tudom nem, meg. A, a, a, a kifogás az volt, hogy rosszul bántam az emberekkel. Személyi konfliktusokat szültem, amely személyi konfliktusok egyébként az én szememben nem személyi konfliktusok voltak, hanem olyan konfliktusok voltak, amelyeket a világhoz való viszonyulásunk különbözősége váltott ki, és ezt én annál erőteljesebben hangosztattam, és valósítottam meg, mint amit tőlem elvárható volt. A vendégekre vonatkozott ez, hogy ők, ők velük voltak a konfliktus szerintük? Alapvetően igen, ami aztán kihatott a szerkesztőre is. Hát akkor van itt egy olyan, hogy a szerkesztő az instruálhatja a munkádat? Hát a szerkesztő arra való, hát effektíve, bár, bár instruálta volna a munkámat, de inkább magatartási szabályokat kaptam tőle. Hát nagyon-nagyon meg vagyok döbben, mert hát egyébként most álltam meg a pihenőbe, és elkéstem a telefonálással, mert olyan a műsorod egyébként, hogy akármiről beszélsz akárkivel, pedig nem akárkivel, és akármiről beszélgetsz. Elfelejtettem megállni a pihedőbe, mert egy, vele egy percünk van, mert aztán fel kell hívnom Tócsabát. Nézd, valójában én folyamatosan annak vagyok kitéve, hogy ami az előnyöm, az a hátrányom. Nehezen vagyok beazonosítható annak az összes előnyével, a hátrányával, mikor melyiknek lehet örülni, melyik miatt lehet szomorokkodni. Tehát például amiatt aggódtam, vagy ma miatt aggódtam, hogy az az ember, aki. Tegnap állást ajánlott nekem, hogy annak nem mondtam el túl sok rosszat magamról, miközben valószínűleg csak a jót kellett volna elmondani. Mindig nagyon át tudom valami érezni. Érezni, erről gondolkozol. A munkáddal való azonosulás az nagyon közel áll hozzám. nagyon tudom, hogy milyen, nagyon-nagyon együtt érzek veled. Ezt nem tudom minősíteni, mert nem lényeges, hogy mit csinálsz, hanem hogy hogyan. Én már tapasztaltam ilyen dobő borzasztó. El kell, hogy köszönjek, mert fel kell hívnom Tócsabát. Fiala János, elnézést a csúszásért. Lehet? Túl van a vonalban. Önnel egyébként is nehéz érzelegni, bár van lelke, én tudom. Úgyhogy hála, hála jó Istennek, hogy beadta a Téper 14.256-os törvény, vagy irományt, így aztán van miről beszélni, nem a lelkek fognak egymással dumálni. Ugye itt arról a... Jogszabálytervezetről van szó, amely a várakozási díj veszélyhelyzet idején történő alkalmazása érdekében egyes törvények módosításáról szól, ez a vers címe, és amely az elmondás alapján az ugló polgármestere a Fővárosi Közgyűlés MSZP-s frakcióvezetője részéről indult, mint kérés, indítványozó, hogy az MSZP E, frakciójának tagjai, vagy aki erre indítatást érez, e, állítsanak elő egy törvényjavaslatot a parlamentben, hogy mindaz, amit egyébként a főváros polgármesterei, vagy a főváros polgármestereinek egy része gondol a parkolási helyzettel kapcsolatban, ami alapvetően a veszélyhelyzet miatt változott meg, ami alapvetően abban nyilvánul meg, hogy a parkolási díj fizetése alól átmenetleg fel vannak mentve autósok, motorkerékpárosok, akik egyébként ezeket a parkolóhelyeket használják, és ez túl utózus jeleneteket idéz elő, növeli a várakozási időt, növeli az embereknek a az ingerszintjét, mások légszennyezettségi adatokról beszélnek, Tehát a legkülönböző indokok vannak, hogy ennek a megszüntetése érdekében gyártsanak egy jogszabálytervezetet jogszabály és ezt Molnár Zsolt és Tóth Csaba megcselekedte, benyújtották, én azt kérdezem, hogy ami ebben van, mi alapján van benne, és milyen reményt fűz ahhoz, hogy ezt egy bizottság, bizottsági meghallgatás után nap hiszen ez egy olyan javaslat, aminek csak addig van időszerűsége, amíg a veszélyhelyzet tart, jelleg tart, és úgy tűnik, hogy még egy ideig tartani is fog. Hát így van, mondhatnám azt, egy minden fontos dolog zuglóból indul. Hát ez is ugye a zuglói polgármester kezdeményezése, az Ugli országgyűlési országgyűlési javaslat és a molnázsoltak közösen nyújtottuk be. A december 8-án, hát a társadalatban a vételt ugye megelőző bizottsági, véleményezés. Az igazságügyi bizottságot jelölték ki. Az igazságügyi bizottság még nem tűzte napirendre, hogy tárgyaljon, tehát még nem került sor a bizottsági tárgyalására, ami a társadalmi vételről dönt. Hát úgy tűnik, hogy... Ez a jövő héten még lehetséges, vagy valószínűtlen? Hát ilyenkor 30 napja van arra a bizottságnak, hogy Ebben az esetben tűzte. 30 nap az nagyon hosszú. 30 nap az nagyon hosszú ebben az esetben, de viszont, ugye ez nem csak arról szól, hogy a jelenlegi helyzetet orvosolja, mert hát ugye elmondott tényleg nagyon precízen mindent, a, a parkolás, a, a, a, a díjköte, díjköte zónákban élők életét erősen megkeserítette az utóbbi időben, hisz a, a fizető parkolás elsősorban forgalomszabályozási eszköz. Mindenki mondít róla mindent, de elsősorban az a fontos, a, a fizető parkolás, hogyha beszélünk, az egy forgalomszabályozási eszköz, hiszen azzal szabályozza a, egy adott területen a forgalmat, hogyha díjkötelesé tesszük a, a, a közterületi parkolást, akkor nem fognak ott autók állni reggeltől estig, mert hát ugye fizetni kell neki. Oda megy elvégző dolgát, elintézi az ügyeit, és megy tovább, nem hagyja ott. A most a belvárosba sétálunk azt látjuk, hogy vannak már ponyvával letekart autók, garázsként használják, garázsként használják a közterületeket, nem ez a cél vele, és azt, azt látjuk, hogy órákig keringenek ott emberek vadászva egy-egy üres parkolóra, egy megüresedő parkolóra, hogy le tudjanak állni, és, és tudják a, az ügyeiket intézni. Az teljesen világos, hogy a, a koronavírus járvány elleni küzdelmet az ingyenes parkolás semmilyen módon nem segítette elő. Ugye, a, a, ennek is ellentmond az, hogy ezzel akarták azt, hogy ne a tömegközlekedést használják, amikor ez az egyik indok egyébként, hogy ne a tömegközlekedést vegyék igénybe, hanem inkább saját gépkocsival közlekedjenek. Ennek ellen az, hogy akkor viszont miért kell csüríteni a járatokat, a szövegközlekedési járatokat, hogyha viszont le akarták onnan terelni az embereket. De ez csak egy mellékes megjegyzés. Tehát az biztos, hogy a, a járványelői küzdelmet semmiképp nem segítette, káoszt az forgalmi káoszt, közlekedési káoszt az okozott, óriási dugókat okozott, és valóban, ahogy ön is említette, hogy ezzel együtt egy erős levegő szennyezőt is lehetett mérni, hiszen megnőtt a mértéke, hát hiszen tudjuk az autók, amikor keringenek órákon keresztül, parkolat keresve, az, az fér, leginkább a, a, a szennyezi leginkább a környéken a levegőt, és hát mérhetően megnőtt ezzel, és most nem akarunk ebből természetesen levonni következetéseket, de valóban nagyon, nagyon sok haláleset van a levegőszennyezettség miatt is. Úgyhogy viszont a törvényjavaslat nem csak a, a jelenlegi helyzetet ö, ö, javítaná azzal, hogy töröljük ezt a rendelkezését, hanem egy jövőben itt is, hiszen egy másik törvényt is módosítanánk ezzel, Kiegészítenénk a, a katasztrófa és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló tör, törvényt egy, egy, egy kiegészítésre, egy újabb bekezdésre. Nevezetes, hogy a kormány intézkedése nem korlátozhatja a helyi önkormányzat közlekedés szervezés először függő hatásköreit, ez az? Pontosan, de ez a helyi közútak jövő... valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalma elő el magánútak, magánutak, terek, parkok és egyéb közteletek várakozási célú használatáját a helyi önkormányzat veszélyhelyzetben is jogosult várakozási díj bevezetésére, valamint a bevezetett várakozási díj alkalmazására. Így van, nagyon helyes. Tehát ezzel a bekezdéssel egészítenénk ki azt a törvényt, ami, ami azt jelenti gyakorlatban, hogyha a veszélyhelyzetet bevezetik, kihirdetik, akkor sem tudják ezt korlátozni, tehát törvénybe foglalnánk azt, hogy az önkormányzatoknak ezt a jogát nem korlátozhatja később semmi módon a kormány. Tehát ez nem csak egy jelenlegi állapotot javítana, vagy azon változtatna, hanem egy jövőbeni helyzetet is biztosítana, illetve fixálna, hogy jövőben ez nem fordulhat még egyszer elő, hogy a helyzetre hivatkozva mondjuk egy ilyet rendeletet hoznak, hogy ingyenes lesz a közszereti parkolás egy klasszikus riporter még azt se tenné, amit én sem fogok most kivételesen tenni, bár Magyarországon ennél valamivel rosszabb a helyzet, mert nem is kérdéseket szoktak időnként feltenni. Tehát nem azt a kérdést teszem fel, amit eredetleg terveztem, hanem azt a kérdést teszem fel, ami úgy szól, ön tudja-e, sejti-e, hogy annak a rendelkezésnek, amely egyébként ezt egyáltalán megfogalmazta, mi volt a cél? Vagy volt-e rejtett cél? Hát A <tos> Sok cél lehetett, Én nem tudjuk, hogy mi a valós szándék egy, egy rendelet mögött, egy rendelkezés mögött. Az annak látjuk. az objektív alapját, amit megfogalmaz, ön azt, ahogy tapasztaltam, elvitatja. Hát tehát az, amire az... alkalmas lenne, arra... A, a, ami, arra ami, ami, amivel indokolták, igen, akkor így. inkább így, tehát így. amivel indokolták, az biztos, hogy nem lehetett a valós oka, hiszen a koronavírus járvány elleni... Lehet-e Semmi... Hát a más okat, hogy oka vagy nem oka, de eredménye az van, jelentős bevételcsökkenést jelentett az önkormányzatoknak. Ön, ön el tudja azt képzelni, jelentett. hadd fogalmazzak így, és akkor magamtól elhárítok minden rossz hiszemiséget, és az összes rossz hiszemiséget örrehárítom, hárítom, hogy tényleg ez volt a célja a kormánynak? Hát én nem tudhatom, hogy a valós célja mi a de kormánynak. suga Én, a belső én nem, nem ülök ott, de miután nagyon sok olyan, Rendelkezést láttunk az utóbbi időben, ami az önkormányzatok bevételét jelentősen csökkentette, és ez beleillik ebbe a sorba, ami, ami a, a bevételeik kiesését eredményezte. Lehetett ez is egy cél, hát hiszen ugyanígy, ahogy a, a gépjárműadókat elvették az önkormányzatoktól, most lehetne sorolni az összes többi olyan rendelkezést, ami a bevételeiket csökkentette, ez, ez, ez, ez a fővárosi kerületek bevételeit jelentősen csökkentette. De zugló, zugló esetében a, a járványidőszak nézzük, mondjuk a végét február nézzük, ez kb. 1 milliárd forint bevétel kiesést fog jelenteni. És uh, ugye ez a, a, a hozadék a, a rendeletnek. A másik pedig, amit közvetlenül okozott, az arról beszéltünk, hogy közlekedési káosz, dugó, légszennyezettség egyebeket eredményez. És a rengeteg türelmetlen ideges ember. Ugye nem, az, ez a, nagyon fontos dolog, hogy Horváth maga is elmondta, visszahúzódva, hogy ha bár az ötlet zuglóval ered, tisztában van azzal, hogy a belvárosi kerületek rosszabbul járnak, és azra is tisztában van, hogy ez nem kizárólag a főváros problémája, bár hasonló parkolási anomáliák legfejebb nagyvárosokban fordulhatnak elő, vidéken ez egyébként máshol nem jellemző. Úgy tűnik, hogy e tekintetben Csaba nem fogalmazott meg szocialista gondolatokat, a parkolás nem szocialista kérdés, hanem ez tényleg a belvárosi kerületekben, az ötödik kerületben és egyébként Székesfehérváron, és Vadgyőrben is így van, amelyeket egyébként utóbbi városokat, településeket nem szocialista és nem ellenzéki polgármester vezet. Az, hogyha egyébként az ő szavuk sem elegendő ahhoz, hogy most nem az ön tervezetit vagy Önök jogszabálytervezetét, hanem ehhez a dologhoz hozzányúljanak, és fűrjes balázs megnyilvánulása a felé mutatott valamint gulyás Gergely megnyilvánulás is, hogy ezen nem fognak változtatni az ön számára mit mutat, miközben könnyen lehetséges, hogy egyik napról maguk a másikra meggondolják magukat, bár ez az elmúlt időben nem volt jellemző. Egy nagyjából egy perces válaszra van lehetősége, annyi fél a tévémisarban, a rádióban tovább is lehet hallgatni. Hát ugye a politikai tartozást függetlenül érinti természetesen persze, az önkormány. Kormányzatokat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az első kreatív megoldáson éppen a győri polgármester, a fideszes polgármester gondolkodott, hogy hogyan tudják ezt valamilyen módon helyben feloldani. Abszolút, abszolút így van, tehát ez a teljesen mindegy egy ellenzéki vagy kormánypárti kerület vezetőt érint, ez mindenkit egyformán súlyt. Úgyhogy hogy feloldják vagy nem oldják egyik napról a másikra, azt én meg nem tudom mondani. De minden esetre ez, ez a rendelet ez azt a célt biztos, hogy nem szolgálja, mind amivel indokolták. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást tudtam, hogy találkozunk. Így van, köszönöm szépen, viszonthálás! Viszont hallásra! Önök Tóth csabát hallották, Zugló országgyűlési képviselőjét. Elköszönök a TV nézőjétől, a rádió hallgatóival, a netezőkel egy ideig még együtt tartok, vagy ők tartanak együtt velem 061 87 0877 mostantól csak az övék vagyok. 1-877-0877, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalixis. Még azt szeretném kérdezni, hogy az ATV részéről a német vagy a Slazsánszky úr volt az ítélet végrehajtó. A nak nincs ilyen jelhetőség. Értem. Minden jót. 861-877-0877, már nem túlságosan sokáig. sokszor mondja, hogy jó lenne, hogyha nem gondolkodnák sokszor előre. Ez valahogy benne volt a pakliba, és hozzá szeretném tenni, hogy én elsősorban nem az ön magatartása, vagy megnyilvánulásai alapján látom, hanem az ATV-nek a műsorpolitikája nagyon-nagyon változott az elmúlt év folyamán, és én ezt összehúzom... Nem, ezt nem látja jól, tehát ez könnyű... Nézd, rosszul fogalmazok. Vannak olyan emberek, akik kifogásolják az itteni telefonkezelésemet, holott az itteni telefonkezelésem egészen pontos. Itt nem arról van szó, hogy a hozzám közel álló véleményeket meghallgatom, és azokat, amelyek nem azok, akkor azokat nem. Itt egész egyszerűen az, intellektuál, az intellektuál, intellektusomnak a belső hangja, épp úgy van neki belső hangja, mint az érzelmeimnek. Nagyjából ki tudom szűrni viszonylag rövid idő alatt, hogy kitől várhatok olyat, ami érdemleges, és kitől nem. Ha netán véletlen rosszul döntenék, és nem bántom meg az illetőtő visszaív az, hogy egyébként páros lábban rúgok ki embereket, az gyakorlatilag arról szól, hogy az élet rövid. Akik ezt nem gondolják így, azok és Facebookon vagy máshol vitatkoznak velem, azok egyébként a könnyebb megoldást választják, hiszen egyébként morfondíroznak magukban, miközben nem tudnak megméretődni. Maga a műsor, annak a fennállása tízes skálán tízesre bizonyíték arra, hogy nincs igazuk. De az, hogy most jön a válasz önnek. Az, hogy az ATV-ben lévő megszólalók. Egyébként uralhatják azt a terepet, amely terepet egyébként 51 ban az ATV-nek kellene uralnia, és nem a vendégeknek. Az, és ez nem egy precíz fogalmazás, mert ezt nem lehet precízen, ez nem egy, ez nem egy százalék, de az, hogy adott esetben egy-egy vendég Elnézést a fogalmazásért, és most nem lesz neki vezetik neve, elpimaszodhat a szónak abban az értelmében, hogy hozzászokik ahhoz, hogy a valóságtól függetlenül, nagy dérrel, durral vagy anélkül hosszan beszélhet egy olyan valóságról, ami nincs, és én megállítom, mint egy sorompó, és azt kérdezem, hogy hova öcsém, vagy hova nővérem ezzel a nagy garral, miközben nincs a zsákodban semmi, az volt az, ami egyébként kiváltott egy jelentős ellenkezést, hiszen nem látott még politikust olyat, aki egyébként emiatt visszavonulott fújt volna velem itt, ebben a rádió műsorban, ám a TV-ben ezt megteheti, egyrészt panaszkodhat rám, másrészt a TV-nek a hatékonysága nagyobb annál, mint amilyen a rádioműsori. Ezt tetézi az ATV.hu, amely óhatatlanul használ és árt nekem, hiszen alapvetően az ATV-n lévő műsorokat propagálja, vagy más műsorokat, és azok a tartalmak, amelyek nálam jelennek meg, azokkal én magamra maradok most, gondolja el, hogyha van egy tartalom, amit én előállítottam, és egyszer csak találkozom a nagy tévében valakivel, aki annak az ellenkezőjét állítja, miközben azt argumentálni nem tudja. Ott abból konfliktus lesz, és az a szerkesztő, az a tévé, amely hozzászokik egy monolitikus hanghoz, és közben jön egy másik hang, arra előbb-utóbb azt mondja, hogy öcsém, ezt vagy ne vagy kisebb garral képviseld, én meg azt mondom, hogy elnézés Debrecen nem arra van, hanem erre, és abból lesz ez, és ez mindenféleképpen a szerkesztőknek a bűne. Én azt gondolom, hogy e tekintetben a vezérigazgató akár jól is cselekszik mondván, hogy hagyja a munkatársait dolgozni, de hogy a munkatársai erre nem figyelnek eléggé oda, és ez nem emberi, hanem szakmai kérdés, ezt a tévedés maximális kockázatával mertem megfogalmazni. Értem önt, de hogy eh, is mondjam csak, ez a hozzáállás emberekhez és műsorokhoz alapvetően nem változott. Maguk a megszólalók lesznek egyoldalúbbak, és ezt az egyoldalúságot nem korlátozzák nagyobb mértékben. Ez az én meglátásom. Én még annyit tennék azért önnek hozzá, hogyha ezek után még azért lesz egyáltalán némi nemű olyan érdeklődése, hogy az ATV híranyagait, műsorait ö, követni fogja valamennyire. Én egy évet adok, hogy nagyon-nagyon sok minden itt jelentősen meg fog változni, és most egy messze menő következtetésnek tűnik, de valamikor a tavasz folyamán, mikor a pandéni miatt beindult, és ugye nagyon sok művész és zenekarok, és egyebek ugye, hát nem kaptak lehetőséget, és akkor valamilyen akárhonnan pénzt osztogattak. Biztos emlékszik ön erre, hogy zenekarok Igen. is, meg egyetek is Többek között volt egyetlen egyszer hallottam híradásban megemlíteni, hogy a hídgyülekezete is részesült. De a hídgyülekezet nem, nem, nem egy zenekar, és az, hogy a hídgyülekezet nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Csak sok mindenki, csak nem tudom most, hogy ez milyen címszólat, már nem Jó, de Figyelj, el, rá. ebből a szempontból magamra vállalom a hídgyülekezetet. Ne felejts el, hogy engem hányszor szóltak meg, amiatt, hogy a Györgyevics Benedekkel való beszélgetésemben, vagy bárkivel aki egyébként támogatott tartalom volt, ott én egyébként valamilyen állami vagy Fidesz propagandát folytatok, és én a tevékenységemben egy tízes skálán tízesre törekedtem arra, hogy ez épp úgy ne jelentkezzen a György Javis való beszélgetésben, mint ahogy ne jelentkezzen a Niedermüller Péterrel, a Karácsony Gergelyel, a Humval Györgyel, a Verók Istvánnal, csak hogy visszamenjek a múltba beszélgetésekkel, ami nem elég, hogy... Talán többé, mint kevésbé megvalósult, de ugye meglettem, hogy a János Tiborral folytatott beszélgetések, vagy a Lázár Jánossal folytatott beszélgetések is támogatott tartalmak voltak, olat ezek a beszélgetések nem voltak azok hozzátéve, hogy nem volt olyan támogatott tartalmú beszélgetésem, amelyben én a kritikai attitűdöt ne tartottam volna fönn, és függetlenül attól, hogy mennyire sikerült azok a beszélgetések, ne lettek volna egy tízes skálán, minimum négyes informatív tartalmúak, hatosra lehetett őket utálni, hogy ugyanazt mantrázták, mint ahol máshol, hogy egyébként mondtak olyat, ami nem szimpatikus a közönségnek, de négyes szinten mindig elhagzott valami, ami máshol nem, ami ténytartalmát tekintve volt más, hangsúlyait volt más, de az ország betegsége az, hogy ezt a négyesnek se hallották, és ez néha hatos vagy hetes volt, csak most azt mondtam, legyen négyes, de ez a négyesse érdekelte az embereket, mert annyira utálták adott esetben azt, aki megszólalt, hogy a fától nem látták az erdőt, nem látták a tartalmat, elutasították az egészet, a gyerekkel együtt kijöntötték a fürdővízzel együtt. Mit tudok én tenni a Mit tudok én tenni, ha én megállítom a lendülő kezet a fürdővízzel, hogy van benne egy gyerek? Mit tudok én tenni? Elmondom húszszor, és aztán azt mondják, hogy fiala, elegünk van belüled, beleért vagy lehet, hogy néhány szor. Tényleg nem volt benne gyerek, tévedtem, de ha csak egy gyereket kidobnak, ba meg, az is egyel több annál, mint amennyit szabad lett volna kidobni. Igen, csak ilyen szempontból az ön műszorait, amit támogatott tartalommal létrehoz, az maga egy személyben, és önt a stílusát, a habitusát, a hozzáállását, a, a témáknak való mély és messze menőkig járását addig meg nem szól a bizonyos témákba, még innen-onnan mindenféle szempontból. Át nem rágja, utána nem néz, utána nem érdeklődik. A felkészültséget. Jó, ha azt akarja mondani, hogy, hogy a hídgyűlökezetre ez nem áll, akkor ebben nem fog tudni vitatkozni, de azt gondolja el, hogy tegnap álláspontja a... van. Értem, annak de azt hatása. gondolja el, hogy én tegnap állásmegbeszélésem voltam. Teljesen mindegy, hogy hol, de annak volt egy szövekörnyezete, tehát nem egy teljesen ismeretlen helyen voltam, és én az elmebeteg, elkezdtem már arról részletesen beszélni, hogy az ottani személyösszetétel, összetétel, tehát nem az ott dolgozók személyi összetétele, mert vannak dolgozók is, hanem a vezetőknek a személyösszetétele összetétele, adott esetben milyen olyan politikai háttértartalmat mutathat, amitől én nem vagyok meghatódva, vagy amelyek adott esetben problémát jelenthetnek, mondtam én, aki szeretnék, oda se kerültem, és már azzal kapcsolatban említettem kifogásokat, hogy itt nem patyol a tiszta minden. Miközben sehol se patyol a tiszta minden, miközben szeretnék dolgozni, de valami egészen elképesztő módon mindjárt lerakok rajzszögeket annak érdekében, hogy utána lehessen azt mondani, hogy meglepetés érte az embereket. Az egyik legnagyobb probléma egyébként az itteni munka kapcsán az, hogy az én megbízom pontosan tudta azt, hogy ki vagyok, pontosan tudta, hogy kire bíz rá, és valójában ebben ő maradt alul, mert mind a ketten pontosan azt hoztuk, akik vagyunk, és ez nem lett egyébként kezelve, és az meg egyértelművé volt téve, hogy ebből a konfliktusból én csak rosszul jöhetek ki. Miközben amikor rám bízták, akkor ez így ebben a formában nem hangzott el, és akkor én ebben a formában ebben még nem is lehettem biztos. Én azt gondoltam, hogy a szakmaiságnak nagyobb jelentősége van, Tévedtem. Ez, ez, ez speciál nem kizárólag az én hibám. Én jobban hittem valamiben, mint amiben hinnem lett volna szabad. Vagy ami jól állt nekem. Ez anyám szövege lenne. Hát én őszintén... Ennél jobban a hídgyülekezetet nem tudom megvéden, de nem hiszem, hogy az én védelmemre szorulna. Uh, nem is erről van szó részemről se, de én őszintén nagyon-nagyon drukkolok, hogy az ott elhangzott már a, az új helyen történő megbeszélés folyamán olyan embereknek a fülét nyitottak ki, akik, ö, ö, hogy mondjam, mernek önnel. Ügyületet én is ezt kívánom, de látja azt, mondjam, hogy én másra, mert, mert... másnapra én voltam az, aki összehizelte magam, hogy kellett nekem előző nap így viselkednem, miközben az igazság az, hogy aki bikát vásárol, annak azért nem kell, hogy a bika bemutatkozzon, mert többé-kevésbé lehet tudni róla, hogy micsoda. Nekem már van annyi előéletem, hogy aki engem tehát legfeljebb abban bízhat, hogy előbb-utóbb meghalok, mert egyébként amíg nem halok meg, vagy nem gárgyulok meg, addig alapvetően ilyen leszek, miközben kevesebb a haj, lesz a hajam és addig is válik. Hát ez van. Na, Közt... a jövőben. <gül> ne, ne, a jelenben bízunk azt, hogy nem, tehát, a, a jövő, nem, tehát hát, ér, értem, am, értem, amit mond. A mai mond. nap már, a mai nap már elment. Nem, a mai nap, nap hogy ment volna el, amikor egyébként 9 óra, 3 perc van. Hogy ment volna el? Hát a nagyobb része még előttünk van, Dehogy is? Elindítom a zárózenét, addig telefonálhatnak, amíg a Petme-telni te, Petme szól, addig itt vagyok, utána dörö.fi, gmail.com. Elnézést a 9 órától. 061 877 0877 Megnézem a koronavírusgovhu hogy valami fontosat is mondjuk. Kívánok. Jó reggelt. Nem tudom, hogy van-e még jelentősége, de olyan régen megszerettem kérdezni. Akkor hogy van. abban, Igen. abban köszönöm, abban, hogy a, a rádió nem támogatta azt, hogy legyen valamiféle félehibás adományító, és nem nem tett semmit azért, hogy kiszűrje ezeket az obscén és és agresszív hívásokat. Ebben nincs valami provokatív, vagy nem nincs. volt valami? Nincs. E, azt kell, hogy mondjam, hogy valami szoftver telepítettek, azt kell, hogy mondjam, hogy a gépezetnek a lost, tehát hogy mondjam, az a tempó, amit én diktálok, az az, hogy 9 óra 5 perc 19 másodperckor azt mondom, hogy legyen, és 9 óra 5 perc 24 másodpercre valósuljon meg. Erről a sokat tudna önnek mesélni. Az, hogy ebben ez a rádió, ez a konglomerátum ennyi idő alatt ide jutott el, a abban a nagy test tehetetlensége érhető testen, valamint, hogy a nagy test tehetetlenségéhez egy ennél nagyobb figyelem, ennél nagyobb óvatosság, egy ennél nagyobb személyi védelem nem fűződött, és nem kapcsolódott. Ennyi. Hát, azért itt hónapokról van szó. Hát. Hónapokról nincsen szó, hónapokról nincsen szó, hetekről van szó, talán most érünk el az első hónapnak a végére. Én azt tudom önnek mondani, kívánom minden most felnövő gyereknek, hogy egy ilyen szituációtól tegye függővé az, hogy lendő munkaé marad-e vagy sem, és adott esetben három nap után vagy négy nap után azt követve, hogy ő informatika ismereteit is latba vetve rájön arra, hogy ezt egyébként el lehet hárítani, és ha nem hárítják el, akkor ebben tetten látja, vagy tetten látja azt, hogy ebben az ő fontossága hol van, és azt mondja, hogy adjük. Kívánom az ifjúságnak, hogy ehhez bátorsággal, lehetősége, errejé meg legyen. Hát én kívánom nekik is, mint min min Rádió <gül> Köszönöm szépen. Kíváncsi lennék hát, arra, hogy kéne aki kéne ezt kéne hallja, vál. és hallgatja, és tap, tudja, hogy egyebek közt róla van szó, milyen mentséget tud felhozni, és alapvetően azt a mentséget hozná fel, hogy János rajtad kívül még ennél sokkal több fontos, megoldandó gondunk van, és akkor azt egyszerűen azt mondja önnek, hogy János, a te méltóságod álljon sorba, és az a kérdés, hogy egy méltóság tud-e sorba állni, vagy sem. Kívánom, hogy Önök méltósága soha ne sérüljön, vagy csak kicsit. Hogy ne a rák és ne a sérelmi politizálás egye Önöket meg. Az egyik így, a másik úgy. Hát ezzel a pozitív véggel köszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, is. nem ez volt az utolsó adás, holnap találkozunk 7 óra után, 4-1-8 előtt. Viszont halálra viszontlátásra...